Molt benvingut tothom a aquest informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell darrer informatiu d'aquest 2019, avui dilluns dia 30 de desembre que escondiré jo mateix, Rafael Corbi avui parlarem de diversos temes però sobretot també ens centrarem en un davent especial com és el Cap d'Any a Palafrugell perquè tot Catalunya podrà donar la benvinguda de nou al 2020 amb les campanades de la nostra vila campanades, reïm, música i un bus per la mobilitat són els ingredients bàsics de la festa de Cap d'any, una festa que serà retransmesa en directe a Televisió Costa Brava i amb ells a tota la xarxa de televisions locals per tot Catalunya, la benvinguda amb les campanades de Palafrugell. Com l'any passat s'ha organitzat un acte festiu i musical que servirà per tancar l'any 2019 i donar la benvinguda al 2020. També hi haurà, com sempre, també la benvinguda al primer sol de l'any al Far de Sant Sebastià. Ja fa moltes edicions que es porta a terme i també recordem que per facilitar i incentivar la mobilitat entre locals a partir de quarts o dues i fins a les sis del matí hi haurà un bus gratuït que farà un recorregut circular i de manera continuada per al nostre municipi de tot això, en Rubén Arranz, el nostre director i cap d'informatius, avui de vacances, ens va portar una conversa fa uns dies, en recordem, des de l'IPEP, des de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, encarregats d'organitzar aquest cap d'any, i en va parlar en la Marta Moreno. Avui us reproduïm, us tornem a oferir aquesta xarrada perquè sapigueu tot el que es cou al cap d'any a Palafrugell.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 millorar la seguretat no? perquè per aquest um, aquestes dates de Nadal hi ha molts uh, això ho han comentat amb la policia no hi ha molts sopars hi ha molts dinars la gent doncs va veure una miqueta i clar després agafa-les el cotxe no? en aquest cas poseu a disposició ja doncs, un, altre, un altre any més aquest bus gratuït per intentar doncs evitar donc que la gent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 de bus gratuït. Marta, moltes gràcies i bé, bones festes. Gràcies no? a vosaltres igualment mm. i molt bona entrada d'any. Continuem amb les informacions que us portem a través del nostre espai. En el dia d'avui doncs, us proposem una visita a la població veïna de, de Calonja, perquè hi tenim el darrer dels concerts dels festivals de Calonja, espectacles que durant tot l'any ens acompanyen i que en el dia d'avui a les 6 de la tarda en tenen una Per saber-ne alguna cosa més d'aquest concert, qui ve, que fan, i també un petit resum del que ens porten i que ens portaran el 2020, parlem amb l'Ivan Joanals dels festivals de Calonja. Bon dia, Benvingut. Hola, bon dia. Bon dia, Ivan. Abans que res, bones festes. I, oh, bones festes igualment. I com, bon ja. començament d'any, que ja el tenim aquí sobre. Per cert, doncs, de... acabem, la, acabem la temporada, no? Acabem l'any amb aquest endarrer concert del dia d'avui. Què ens pots explicar, què vols dir la nostra audiència d'aquest concert d'avui? Això mateix. Doncs bé, aquest, aquest concert és... Eh, mm, jo estava en contacte amb en Xavier Mendoza, el cantant Baríton que ens va, doncs, bueno, estem en contacte, ens va fer propostes, doncs, un, bueno, una idea molt maca de la temàtica noralenca, molt inclusiva, molt per tots els públics, i que és una, una gairebé teatralització, musicalització, a partir del poema de Nadal de Josep Maria Sagarra. Eh, l'espectacle es diu Nadal a casa, aleshores, eh, dins l'espectacle hi tenim eh, un, un, una persona que recita, eh, un rap soda, en Ricard després el cantant en Xavier Mendota un pianista, Guillem Martí i després eh, tot un projecte que han engegat doncs, tota aquesta gent, que es diu el Cor jove de l'Empordà, són un conjunt de, de nens que participen cantant en aquest espectacle o sigui que és un en fi, que farà molt de goig poder veure-ho. Un concert per acabar aquest any que té lloc a les 6 de la tarda, d'avui dilluns, a la sala major del Castell de Dacalonja. Recordem ah, que l'entrada és gratuïta per als socis dels festivals per nens i Exacte. nenes fins a 12 anys. La resta ah, tampoc mateix. és que hagin de pagar molt, no?, la resta de la gent que se'n vulgui costar. La resta seria d'una entrada de 5 euros, mm -hmm. és, creiem que molt, molt assequible i molt per a tots els públics, també, i eh, sí, efectivament això i com a, també com a detall per acabar l'any i per celebrar també més, doncs també oferíem doncs, una un petita xocolatada en acabar de l'espectacle doncs, per tots els assistents molt bé. Eh, concert doncs per al dia d'avui, però com ha anat una mica, i així amb, amb un minutet en resumir-ho, sí que es fa difícil una qüestió tan llarga però com ha anat aquest 2019 que acomiadem pel que fa al festival doncs la és que molt bé perquè hem fet moltes activitats. És a dir, si fem des que vam presentar la temporada, que va ser el, el, 2000, va ser el final de març, doncs eh, hi va haver aquell concert, de, justament el de presentació, hi va haver dos més el mes de maig, dos més el juliol, n'hi ha hagut un a l'octubre, perquè al final va ser el novembre, pel tema de la vaga general doncs, es va haver d'ajornar, i el que farem avui. O sigui que hem fet una colla d'espectacles... Per tant, hem intentat doncs, mantenir una certa continuïtat durant tot l'any, que això era un tema molt important per nosaltres, i també un altre tema molt important és fidelitzar un, un públic que tingui doncs, aquesta, aquest un cert hàbit no?, d'assistir a espectacles a nivell, a nivell local, no? evidentment que poden anar a Girona i Barcelona i tot, però de portar-los aquí al poble... I també hem fidelitzat molt assistència o, o el contacte amb l'escola de música, que és una altra cosa que també doncs, volíem, volíem insistir molt. Per tant, estem molt contents del resultat que està tenint tot plegat. Què ens portareu per aquest en 2020? Ja tenim alguna cosa prevista? Bé, uh, uh, a hores d'ara només podem uh, dir pràcticament segur del tot que ho manejarem la figura de, de Lupig van Beethoven, que aquest any fa... 250 anys del seu naixement, al 2020, i pels vols del febrer, no sabem exactament el dia, però serà el mes de febrer, doncs eh, està previst que hi hagi el concert d'homenatge a la figura d'aquest gran compositor, i la resta de programació encara està per determinar, però esperem esperem arribar tots al màxim de gustos possibles i, en fi, seguim aquesta línia en qualsevol cas. Molt bé, doncs acabem recordant si et sembla bé, una vegada més l'espectacle del dia d'avui perquè per això també t'hem trucat i ens hem posat en contacte, a part de fer un petit resum del de com anat aquest espectacle, anomenat, com ha dit molt bé fa un moment, Nadal a casa, a partir del text Arriba, del poema de, de Nadal de Josep Maria de Sagarra, amb Enric Arquinbau que serà qui el recitarà, no? Ah, exacte, sí. Mm -hmm. sí, amb, sí. Amb el Baritun Xavier Mendoza, al piano de Guillem Martí, i el cor jove de l'Empordat, que m'has dit que està sota la batuta de, de l'Anna Llenes. Anna Llenes, això mateix, Molt efectivament. Bé. Doncs déu-n'hi que tenim per al dia d'avui, us encomano a les 6 de la tarda, doncs, a la, plaça, a la sala major del Castell de, de Calonja per veure aquest espectacle. Alguna cosa més que ens vulguis comentar, Ivan? Doncs que vinguin tothom qui vulgui gaudir de l'espectacle i acompanyar en aquest final d'any per passar un ho molt bé, acompanyat de la música i les arts escènics. Ivan Jornals, és el Festival de Calonja, estem en contacte. Moltes gràcies i bon any. No? Moltes gràcies, igualment, gràcies, bon dia. Aquests dies podeu haver de moltes activitats a Palafrugell. Una d'elles, ja ho sabeu, també oberta l'endia 1, a les 5 de la tarda i fins a les 10 del vespre, és la pista de gel que tenim a la Bòbila. Fa uns 100 dies la nostra companya Irene de les Heres va parlar amb en Joan Vigues per saber què ens porta la pista de gel d'aquest any. Recuperem aquest eh, tall de veu a. l'Irena. Hola, ens trobem aquí a la bòvila de Camp Mario amb en Joan Vigues. Uh, per assabentar-nos una mica de quines activitats i novetats ens podem trobar aquestes vacances de Nadal aquí mateix a la bòvila. Uh, hola, Joan. Bon dia. Ens podries parlar una mica de quina programació hi ha en aquesta quinzena edició de la pista de gel de Palafrugell? Bé, la programació realment està molt atapaïda, està atapaïda la pista de gel, però està atapaïda també tot el poble, eh, concerts, eh, botigues aquí, eh, per gaudir els pares, per gaudir els infants, per gaudir tothom. Perfecte, i en referència a les novetats d'aquest any, eh, hem sentit a parlar que hi ha uns trineus per la gent amb mobilitat reduïda, ens podries parlar una mica sobre això? Sí, bé, el que vingui podrà veure doncs, que som la, pràcticament a l'estat espanyol pràcticament no hi ha cap pista adaptada per, per disminuïts i en aquest moment doncs, bé, podrà veure-ho i podrà gaudir-ho amb tota la seva esplendor la veritat és estem molt contents perquè només de veure la cara ara mateix, veure la cara de felicitat d'una persona que que realment no podia disfrutar fins avui d'aquest avantatge i que avui li puguem donar, doncs, és una felicitat completa. Perfecte. Quins serveis més s'ofereixen aquí al recinte de la Bòbila, a part d'això? Com dèiem abans, doncs, des de creparies, xutxes, bé, tot el que es complementa a la, la joventut. En definitiva, aquí patina tot, tot tipus de gent però si mirem ara mateix doncs, l'edat mitjana que està patinant estem parlant de poder de 14, 15, 16 anys i tenen tots els complements que vulguin per passar-hi no solsament a la pista sinó per passar-hi el dia Per últim, quin nivell d'assistents espera la pista de gel acollir? Bé, eh, sembla una paradoxa avui amb aquest dia que fa de sol i invita més a la platja possiblement però és el, el temps que tenim Uh, l'assistència l'any passat va envoltar a 6.000 persones i creiem que és el que hem d'anar perquè bueno, uh, la pista té un cost té un cost que la, que la intentem amortitzar amb els el patinadors que tenim també és veritat que la pista no solament uh, l'hem d'amortitzar amb, amb, amb, amb el que reverteix de patinador sinó la pista té un component com hem dit abans, un component de festa un component social un component de trobada de la gent que es troben aquí i molts de pares es troben aquí, queden aquí mentre els patinadors estan a dintre la pista. Bé, doncs, moltes gràcies, Joan. Gràcies a vosaltres. Aquests dies en l'esport es concentra en molt poques variants. Una d'elles són les famoses curses de Sant Silvestre, que també es disputen aquí a casa nostra. Avui hem volgut parlar d'una d'elles, precisament la cursa de Sant Silvestre de Llagostera, on una pel·la frugillenca hi va anar i va competir. Era la Maria Garcies. la Maria Garcia, que ella mateixa ens comenta com li va anar aquesta cursa de Sant Silvestre a Llagostera. Hola, bon dia. Doncs el dia 26, el dia 7, Esteve, vaig participar als 5 quilòmetres de la cursa de Sant Esteve Llagostera, eh, que era d'asfalt, eh, bueno, hi havia molt poc desnivell, però bueno, bé, vaig quedar a primera eh, i va anar força bé. Eh, llavors, ahir, potser no va anar que vaig participar a la cursa de Sant Silvestre de la Bisbal, que també eren 5 quilòmetres, entre mitja aquests dies he anat entrant en força i potser anava mica més cansada, el temps que em va sortir no era el que tocava, però bé, bueno, mira, contenta perquè si no, si més no, ha sigut un entrenament i vaig acabar tercera, o sigui que bé, contenta. Va haver-hi força participació del Club Atlètic Palafrugell Gell, érem uns quants, que també va haver-hi eh, molt bons resultats i van fer força pinya i això és agradable i bé, ho bueno, fem colla i... I fem equip. I d'altra banda, ja per finalitzar l'any, demà dia 31, si tot va bé, no hi ha res de nou, doncs participaré a la Sant Silvestre de Girona, que també són 5 quilòmetres d'asfalt, no l'he feta mai, tot i que sóc de Girona, <ríe> i aquest any, doncs mira, si tot va bé, doncs ja seré i aviam si vaig una mica més descansada i puc fer un bon resultat. Tot i així no és la meva distància, però bueno, per passar aquestes festes i, i celebrar-ho de la manera que més m'agrada, que és fent esport i elatisme, doncs trobo que és una bona ocasió. I aprofitar per donar-vos les gràcies per sempre i que desitja a tothom doncs, que acabin de passar unes festes i que tingueu una bona entrada d'any. Gràcies, a reveure. Gràcies, Maria. Igualment, doncs, per tots vosaltres, aquesta felicitació que ens acaba de fer Arriba Ara és el torn de parlar de, de cinema a Palafrugell amb la recta final del nostre informatiu i és, com sempre, l'Àlex Ceballero que aquest migdia ens ha portat la informació sobre les dues pel·lícules que podem veure avui al Teatre Municipal de Palafrugell a Abominem dos quarts de sis de la tarda amb Abominable també a dos quarts de vuit del vespre i a les 10 de la nit amb Mujercitas i una pel·lícules, dues pel·lícules que també podrem veure aquest dimecres dia un dia d'any nou Abominable el podem veure a les 5 de la tarda, Mujercites, a dos quarts de vuit i a les 10 de la nit, a part que és una pel·lícula que podeu veure durant tota la setmana. Ens en parla l'Àlex Cebollera. Doncs bé, sembla parlarem breument d'Abominable, que és una pel·lícula d'animació de l'equip que ha fet les pel·lícules de com entrar a, a tot el dragón, entre altres, i és una pel·lícula, doncs, eh, parlamentada, una pel·lícula d'aventuretes, podem dir, amb uns nens que descobreixen un petit lleti, del qual, del qual primerament evidentment en tindrà el pur pu, després es fan amics i han, com sempre de lluitar contra algú que els vol fer la gitza. És, com dèiem, una típica pel·lícula d'animació per tots els públics, després el a l'estona doncs l'hem programat aquests dies eh, amb sessions de tarda i nit de tarda, perdó, només eh, doncs durant que la meïnada està a vacances, doncs podria ser una bona ocasió per anar passar un, un horet i mitja en el cinema i serà una també aquests nens i nenes que, de tanta festes que fan, a vegades fins i tot ja no saben pas eh, com distreure's. La pel·lícula... Ja eh, en tres sessions només d'aquesta pel·lícula. La pel·lícula va eh, avui dilluns, a dos quarts de sis a dos quarts de vuit, i el dimecres anirà a dos quarts de sis de la tarda. Recorden que mà dia 31 el dia la veginet de cap d'any, eh, doncs no hi ha cinemes, un dia de descans. Aquesta és la pel·lícula abominable. me n'has parlat d'ella, i després tenim una pel·lícula que es diu Mujercitas, que també és la que podem veure aquest dilluns, a les 10 de la nit, i després també la podem veure el dia d'any nou. Sí, Mujercitas la tenim tota la setmana, de dilluns a dilluns, eh? uh -huh. tota tot una setmana la pel·lícula que es va estrenar el dia 25, per tant es va estrenar fa cinc dies, la, la primera setmana estrena, però d'estrena absoluta, i Mujercitas jo diria que és la pel·lícula doncs, ideal per a aquest any d'adoles. Explicarem per què. Mujercitas tothom sap més o menys d'acabar, no és la primera versió de la pel·lícula. És una versió d'aquella clàssica pel·lícula. És la quarta, cinquena, segons com es miri, la pel·lícula eh, Mujercitas eh, de cinema 4, eh, pel·lícula sèries de televisió, pel·lícula per televisió, dues pel·lícules anteriors de cinema munt, l'any 17 i l'any 18, perquè tot això està basat en la novel·la eh, Mujercitas, la famosa novel·la Mujercitas de la Luisa May As Alcott, que la va escriure ni més ni menys que el 1868. La novel·la té, per tant, eh, té 151 anys, la, la novel·la original, no? eh, d'aquestes Mujercitas, que va tenir eh, quatre versions conegudes del cinema eh, Dos d'ells molt importants, la de l'any 33 i la de l'any 49. Va haver una versió de l'any 94, que va possiblement la més fluixeta de totes. I ara, eh, sota la mà de la Greta Gerwig, la directora de Lady Beard, és una jove directora, de, directora actriu també i escriptora, que té 36 anys actualment, la Greta Gerwig. Va fer Lady Bird fa dos anys, una excel·lent pel·lícula, i ara ha fet aquesta nova adaptació de Les Mujercites, de Little Woman, que és el títol original de la novel·la, aquesta famosíssima, famosíssima, famosíssima novel·la, en dèiem, que va escriure la Louisa May Alcott, i que en aquesta ocasió doncs, ha fet una, una versió de la qual ha fet l'adaptació la mateixa directora seguint, evidentment, els paràmetres eh, rigorosos de la novel·la, ja coneguda d'altres coses perquè de les versions que s'han fet anteriorment mantenim molt, molt, molt d'èxit en el seu moment és un gran clàssic del cinema d'aquest cinema de caràcter familiar, humanista un eh, romàntic segons com, per alguns cursi, gens ni mica com en a... comentarem, perquè dir, aquesta novel·la té molts anys i ara resulta que... Ara s'han donat compte, el 2019 s'han donat compte que té un toc feminista, ara, ara, 50 anys després, no? <ríe> en fi, era. què hi farem? Eh, les coses van així, les modes van així... Eh ha sigut una novel·la molt coneguda, i aquesta versió realment és una versió, per totes les crítiques que hi ha hagut, eh, sembla que excel·lent, val a dir, eh? Jo tenia por i, bueno, passar-ho sempre i ja és la quarta versió, perquè s'ha fet una nova mujercita, no calia, perquè ja s'havia fet molt bé, etc etc. Doncs sembla que no, que possiblement igual, igual no calia, evidentment, però que han fet l'han a l'enfermèntia. És adaptada a la modernitat o no, està no, basada no, no, no. en... No, que aquest... és guerra civil americana. Ah, perfecte. La mateixa història, els mateixos personatges, les quatre mujercites, mm -hmm. les, quatre, les quatre noies, eh, la Mec, la Jo, la Betty, la Mary, la, la mare, el pare absent, perquè ara coneixem que està a la guerra, a la guerra civil americana, i la tieta, que són dels personatges entranyables de la pel·lícula, i el veí. El jove veí, que evidentment... Bé, bueno, els veïns en, en tenen més de veïns, però en aquest cas eh, la història se centra molt amb, amb, un, amb, un noi, amb un noi jove, que és el, que és el veí Llori, que serà, ah. bueno, tindrà una especial amistat amb una de les quatre de mojercites. La primera pel·lícula, la primera versió, la de l'any 33, sempre s'ha dit Little woman, mojercites, però la primera versió a Espanya es, es, va, es va titular Les quatre muchachites. Mm i no va ser fins a la versió del 49 en el qual no va sortir el títol Mujercitas. Molt bé. Don, en, ca, en, català, tia, en català, Donetes. Donetes. Simple, no sí. No es fan català, no? Uh, no? no, aquesta no, no. producció en català donetes. és Donetes. Pe, petites dones, efectivament. Uh, aquesta pel·lícula Mujercitas la podem veure com hem dit a aquests endillons, a uh, les 10 de la nit i també la podem veure el dia dany 9, però després hi ha més projeccions de les que estaven previstes, que es poden veure dijous divendres i fins dilluns, que no? Tu sí, sí, doncs sí, vols sí, comentar sí, sí. una mica els horaris? Mira, direm, dimecres eh, dos quarts de vuit i deu de la nit. Dijous a dos quarts de vuit amb el s'original, mm. en anglès, subtitulat al castellà. El mateix dijous a les deu. El dimendres a dos quarts de vuit i a les deu. El dissabte a les 5 i el dilluns a les 10 de la nit. Per tant, ja ha 9 sessions de pel·lícula que s'acaba d'estrenar, amb gran èxit, en la pel·lícula del Nadal, juntament amb Star Wars i alguna cosa més, és una pel·lícula que ja t'indiqui ideal per veure els personatges, les actrius excel·lents, com sempre, en aquest, han fet una tria d'atrius molt bona, la Saoirse Ronan, que és la que fa de jo, la, la rebel, diguem, la rebel de les quatre germanes de l'època, l'Emma l'Emma Watson, eh, la mare és la Laura Dern, la tieta és la Meryl Streep, un personatge, diguem és un paper secundari però important de la pel·lícula, i el noi, en, en Lori, és en Timothée Chalamet, que està de moda ara, últimament, en les últimes pel·lícules. No? Un repartiment molt bon una pel·lícula amb tots els estàndards clàssics d'aquesta història, d'aquestes quatre jovenetes, que doncs, van creixent, van fins a grans i coneixen la vida a través de les vicissituds el i de pare un pare en general civil estan en un mitjà rural en família podríem dir mig van estar mig no i totes aquestes relacions entre les quatre germanes el veí les circumstàncies del, del pare de la guerra bueno, és un això de, de creixement diguem, de personalitats d'aquestes quatre joves Doncs amb el cinema hem arribat al punt final del nostre informatiu, que avui diferent, ja us ho averteixo. Abans deixeu-me recordar doncs, que continua oberta la pista de gel, òbviament, a la bòbila d'aquí a casa nostra, que hi ha el cinema que comentàvem ara amb Abba i Mujercitas avui al Teatre Municipal, que demà i a 31, darrer dia de l'any, tenim el taller de manualitats en Suro, òlbum de Nadal, a les 12 del migdia al Museu del Suro, i que després ja comencen les activitats a la nit de cap d'any, que resumeix un bon moment a la plaça de l'Església, dos quarts de 12, al cap d avés, i nou reimpla per tothom, i el DJ Carlos Selecta amb el blus gratuït que després portarà la celebració de l'entrada de l'any nou als locals d'oci nocturn del municipi. A les 7 del matí del dia 1, benvinguda el primer sol de l'any 2020, sardanes i xocolatada amb la cobla vaja Empordà, a la pista de gel estarà oberta de les 5 de la tarda a les 10 de la nit del dia 1, desfestirem més cinema al Teatre Municipal i la l'equina al Centre Fraternal a partir de les 6 de la tarda. Aquestes són les activitats més o menys que tenim per a qui Recordem que dijous hi ha el Pinxo Aigua, al Parc Aquàtic de Nadal dijous i divendres, a la piscina municipal amb horari de dos quarts del matí a dos quarts de dues de la tarda i dels quatre a les set del vespre això tant dijous com divendres dijous en parlarem del pinxo aigua amb els seus protagonistes i ara el que ens toca fer és acomiadar-nos, però avui, no com sempre, és el darrer informatiu d'aquest 2019, ens en retrobem aquest eh, proper dia eh, 2 de gener, serem aquí al vostre costat aquest dijous per portar-vos més informació, però ens volem acomiadar amb una, una Nadal, i una dona molt especial que ens parla de casa nostra, Nadal, que una jove artista barcelonina, resident ara mateix a Manresa però que està enamorada de Girona, ens va portar fa poc una entrevista aquí a casa nostra, aquest mateix mes de desembre i que ha editat una Nadal nova, composició seva per a aquest Nadal any nou 2020. Amb aquests desitjos, nosaltres acomidem aquest any i ens retrobem el proper aquí a Ràdio per Gràcies per haver-nos acompanyat de tot cor. I recordin que, com sempre, les informacions les tenen al punt, en el moment, a radioparlafrigell.cat i també al nostre xat de Telegram, el nostre canal de Telegram. Gràcies i salutacions de tots els que dia rere dia i nit rere nit fent possible Ràdio per És un honor treballar per vosaltres. Adéu-siau. Prepara't que ja arriben les festes de Nadal i encara que no hi Vull cantar-te el meu regal La música ja sona prop de la plaça de mi I encara que no hi siguis Vull que això cantis amb mi Ja es nota tot arreu I se sent la gent cantar L'esperit que aquí et respira Saps molt bé que durarà Tothom torna cap a casa, les botigues tancaran I les llums que ho il·luminen, és molt bonic però ja saps Que sense tu no és el mateix, res no llueix si tu no hi ets Prepara't que ja arriben les festes de Tot sembla igual, mentre tot és a les fosques i amb desitges bon nedar. No com la freda preta, al nedar el passaré, recordant que no ets a casa i un cop més et diré que sense tu no és a el... que ja arriben les festes de Nadal.